انا مرجاني صناع حياتي اقمار اللان يمنار الاداهي انا مرجاني صناع حياتي اقمار اللان يمنار الاداهي تزالوا صوابتي وصنعوا وعادت بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات, قوانا بعزم الأبات. يا من تسامح وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من سرام جرى العمر يمضي وراء من سرام والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Braći draga. evo napokon, opet smo zajedno u našem terminu djetak na veći. Pošto vi ovdje imate drsove naučno karaktera kod šeha safeta, kod našeg šeha hardina Sanela, ja sam odlučio da ovi nekoliko pijetaka koji će ja ostati inšala u Bosni, da govorimo nako nekim općim temama, da malo ojačamo svoj iman u jednu ruku, da se malo pripremimo i za Ramazan. Pa ćemo tako, ako Bog da, s petka u petak obrađivati neke teme koje su viši odgojnog karaktera. Jer primijetno je, braću moje draga, na terenu da stanje imana kod velikog broja nas nije onako kako bi trebalo da budi. Ja sam juče bio na jednom sjelu, neka braća su bila tu, malo smo se počastili s nekim pećenjem. U svakom slučaju, pa smo se malo dotakli jedni time, znate da smo imali aktuelno, prošle sedmice, da je tu bila sedmica vakufa u Bosni. Pa sam ja braći napomenu i kaži, nekada davno, Ti naši zaista su imali čime da se pohvali kada je u pitanju njihov odnos prema vakovu. Što svakako pokazuje na većinu njihove vjeri i imana da su ljudi razmišljali ahiretski. Ljudi su razmišljali da ostavi iza sebe nešto što će kapat. Mi danas vječinom Damije kaže kakav biznis, ja kod kući uložim pare da mi kapa, ja ništa ne radim. Mi, alhamdila, dobro razmišljamo, ali samo... Ali, Samo da to prebacimo na hiradsko razmišljaj, znači ekstra razmišljaj, da sjediš i da kapa. Ovo drugoj sam da ležiš u kaburu i da kapa. Ali evo ja, sad nije to, to može biti i kritika i, i pozitiva, ali uglavnom kriječim se mnogo. Ali vjerujte da sam malo ljudi upoznao u današnjem dobu da kaže čovjek, evo ja sam ovako fio ovaj ovdje pola metra zemlje sam ja ovako fio, radi muslima, za muslimane o ime Allaha. Ili smo stvarno toliko dobri muslimani pa te vakufe tako uspijemo dobro sakriti. Možda neđe govoriti po Igmanu, po zemlji, da nešto uvakufimo. Ili stvarno mi to neuvakufljujemo. Što ukazuje na našu slabost. S opcije da kažemo nijemamo što uvakufit ne svi mi o tome pomisliti. Pojenta je da je imansko stanje, nije na onom nivou kako mi trebalo da budi. Stoga sam ja odlučio da ova naša druženja budu u tom nekom kontekstu, da govorimo o stvarima koje će nas vezivati za gospodara, ojačati naš iman, jer vrijeme u kojem živimo definitivno je teško vrijeme za vjernika čovjeka, nešto je vjera teška. Mi smo dosta puta govorili kroz predavanje, vjera je lahka. Allah je propisao vjeru Islam da je odgovarajuća ljudskoj prirodi. Ali vrijeme i prostoru u kojem mi živimo djeluju da je prakticiranje vjeri teško. Zato u tim današnjim vremenima treba posvetiti mnogo pažnje svome imanu, jačanju imana, jačanju veza sa gospodarom Allahum s.w.t. kako bi čovjek ostao ustrajan na putu istine dok je na dunja oluku. Zato kažem, mi ćemo se inšala prisjetiti, ubijeđen sam da ne postoji niko od vas, da ovo što ćemo mi večeras i možda sljedećeg, sljedećeg petka govoriti, da su mu tu nepoznanici. Ali implementirajući riječ uzvišnjoga Allah tebarka ta'ala وَذَكِرْ فَيْنَ ذِكْرَ تَمْ فَيَرْ مُؤْمِنِينَ Ti opominje, opominje, da će koristiti vjernika. Insan u ovom vrtlogu turbo života današnjeg Zaboravi ured kako moje ime i prezime. Samo da ne zaboravi na hadise jaete koji čuo nekad pri šest godina nekoj udbi, pola spavu, pola slušam. Istog aspekta znači da se malo prisjetimo koja su to djela koja nas približavaju našem gospodaru. Šta to naš gospodar voli? Jer mi imamo djela koja su jasno označena kuransko hadiskim tekstovima da ih Allah voli vjernik mu, mi, bi trebao da se trudi u svom životu da radi ono što voli njegov gospodar. Vidjeli ste malo djete, ako želi da pridobije pažnju svoga roditelja, roditelja šta radi? Radi ono što zna da mu babo rekao, to si ne radi. Kako bi pridobio njegovu ljubav, kako bi na kraj kreva poslije babu iskoristio ko kar, kar, karticovnu kreditnu da izvuče E mi znači treba da gledam u svoj život da činim ono što voli naš gospodar da se približimo našem gospodaru sve u nadi i u cilju da nas učvrsti da nas pomogne da nam oprosti grijehe koji je se danas skoro pa nemoguće znači sačuvati pa ćemo tako znači ispomenti neki 20 30 40 djela za koja su spomenuti jasni argumenti da Allah tabarakhove ta'ala voli takva dijela. Prvo dijelo, normalno, mi ćemo znači nekada samo spomenuti naslov tog dijela i hadis ili ajed koji to potvrđuje, a vjerujte, skoro svako djelo kada bi se o njemu govorilo, opširno trebalo predavanje, bez, bez imalo pretjerivanja. Prvo dijelo, istinsko slijeđenje Allahog poslanika. Allah tabarakhove ta'ala kaže... Surah Ali Imran, kul in kuntum tuhibun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Reci, ako volite Allaha, mene slijedite, pa će vas Allah zavoljeti. <coughs> 1 plus 1 2. Ako volite Allaha, mene slijedite, pa će vas Allah zavoljeti. Danas Pogotovo danas u vremenu proširilo se i neznanja. Vremenu medijske hajke na muslimane općenitom. Dana zaista je heroj i za svake pohvali onaj koji živi po sunnetu Allah-u Ali ne onako kako mi to dosta puta shvatamo sunnet, već mnogo opširnije. Sunnet u pravom smislu te riječi počekše u džamiji Čovjek uđe u džamiju, obavio onaj namaz kako ga je klanjao Božji poslanik, ali i se ratuje se ram, da izviješ džamije kako je izviješao Božji poslanik. Sunnet u odnosu prema našim korodicama, ženama i djeci. Sunnet u opođenju prema kumšilupama. Sunnet u opođenju prema životinjama. Sunnet u opođenju prema nevjernicima. Sunnet prema oku opođenju prema roditeljima. I mnoge druge stvari. To je pravo značenje riječi sunnet. Da pokušamo, znači, živjeti onako kako je živio Allah poslanika, ali se da, ko se nam. Svakako u svemu tome da budemo spremni da izvagamo, jer kada se kaže u ovom kontekstu sunnet, tada to obuhvata i obavezni i pohvalne stvari. A u svemu tome da budemo spremni da izvagamo šta je vađev, šta je mustahab, znači i da to prakticiramo, shodno onome što... Vrijeme, prostor situacija nalaži. Normalno vađiva i farza se ne može odustati nijukom slučaju, ali od pohovalnih stvari shodno situaciji. U svakom slučaju živimo u vremenu kada nije lahko prakticirati sunet Allah bosa niq ali i selatu u eselam, ali zato, braću moja draga, znate kakve su nagrade obećane ljudima koji, ajde da kažemo, u tom nekom zadnjem periodu čovječanstva budu prakticirali vjeru držali vjeru kada Allahu saniji kaže da će biti nagrada čuvika kao 50 ta saha su velike stvari u današnje vrijeme prakticirati sunnet sigurno vraćo moja draga zato očekujemo veliku nagradu kod Allaha te barekute alah druga stvar jeste vraćo moja draga od djela zaprlio sam kazati znači ovu naše predaje možemo ga približiti nazvati putevi ka ljubavi uzvišenog Allaha te barekuta taala. Znači ovo sve što spomenu to su zasebni putevi staze koji nas vode praktično prema uzvišenom Allahu subhanahu Drugi put, druga staza, drugi način kako da zaslužimo Allahu te barekuta taala ljubav jeste da budeo. Kao što okružuju volimo radi Allaha te barekuta taala. Živimo u vremenu teškom Kada se sve svodi na dolar, euro, ove valute postale znači manje su bitne. Većinom se sve gleda kroz prizmu materije. Pa čak i ljudi koji nekad i tvrde da te vole radi Allaha, kad dođe pet do dvanest vidiš ti da je to bilo ipak malo pomiješano sa šerbetom Dunjalučki. I zato, znači za takve stvari, <kuh> Je ove člana ljubav Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allahu postani kaleh salat wa salam rekao je kaže uzvišeni Allah vožebet mahabbati lil mutahabbin fiye kaže Allahu postani rekao je uzvišeni Allah obavezna je moja ljubav onima koji se vole u moje ime ali istinski radi Allaha te barekatu taala da voliš insana što je pokoran da voliš insana što je pobožan da voliš insana što je lijepog ahlaka, da voliš insana zato što odgaja svoju djecu, da voliš insana zato što je fin prema svojoj supruzi, da voliš insana što pazi na babu, da voliš insana zato što redovno dolazi na mjesta gdje se izučava Allahova vjera, da ga zbog toga voliš, radi Allaha. Ne radi neke dunjalučke koristi. Zato kažim i ovo dijelo, mi smo nekada davno govorili o tim stvarima, stvarima koji uzrokuju kidanje bratskih vjeza, vrijednosti bratskih vjeza, ali u svakom slučaju znači ovo je jedno dijelo koje vodi ljubavi uzvišnjog Allaha te barakva ta'ala također da se ljudi međusobno druži, nakon što se zavoli, da se međusobno druži radi Allaha. Zato kaže Allahu Allah poslanik alihi salatu nastavku, u nastavku hadisa uzvišnji Allah kaže obavezna je moja ljubav onima koji se voli međusobno i koji međusobno zajedno sjedi druži se posjećuj se čak i mali vita se za radi Allaha da dodiš čovjeku da ga posjetiš očekujući nagradu uzvišenog Allaha subhanahu teala i simo vama su poznati hadisi koji ukazuju na vrijednost ljubavi u imama Allah te barka teala ta također od puteva koji vode Allahu koji su nam danas skoro kao nikad potrebni pokajanje uzvišenom Allahu Živimo braću u vremenu kada se ljudi dobro, dobro, kao nikada u historiji čovečanstva udaljili od vjeri. Veoma je teško živjeti s narodom, a ne kršiti nešto što je Allah Tebarko Tala zabranio. Allah, uzvišnom Allahu pa je ova naša vjera u svojom savršenstvu ostavila mogućnost da čovjek pokaje da pobliše ono što je učinio od loših dijela, normalno u svemu tome treba da pazi na uvijete koji su islamskoj činjenja spomenuli, da bi te oba bila primljena kod Allaha, ali je to jedan pokazatelj savršenstva vjerije. Čovjek slabašan, narošto u današnje vrijeme, počne od dulici, počni od zapošljenja, počne čovjek da se zaposti. Teško je, veoma teško naći posao koji nema prašini, ako ništa koja nije širijetski opravdana. U školi počnite, evo sada studenti, nije šanje sa muškarcima i ženama, profesorice kako se nosi, kako se ne nosi, kako se oblači kako se ne oblači. Podmičivanje da bi prošao pridnet za koji ih znaš, da ga znaš bolje nego profesor. Hoćeš da dobiješ vozačku dozvolu, ili će to bor 15 puta i ćeš platiti nakon drugog puta i pa ćeš proučiti. I mnoge druge stvari, iziđeš na ulicu, šta možeš vidjeti na ulici? Sve osim normalno obučenih žina. Kako god da obadaš pogled, ostaće u tvojoj memori kamion slika koji niste trebali da tamo budu. Internet, gdje gošta otvoriš, hoćeš da se informišeš, da pročitaš neku vijest sa strane reklama Vaka, ona te uslika, ona te pogleda, ona te se ne smije, ona te namikni. Znači, grija na svakom koraku. Zato, vraću moja draga, u teškim tiškim vremenima čovjek treba da maksimalno, hajde da kažemo, dosta vremena provodi čisteći te svoje životni deftere od grijeha koje počinju u životu. Molići Allah da mu oprosti, plaćući, kajući se. Jer ako nam se Allah ne smiluje, ako nam ne oprosti ovo što svakodnevno trpamo u svoj životni defter. Boga mi, neće nam biti veselo na sudnjim danu. Ovo je jedan od puteva ljubavi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, uzviši Allah u suri Al-Baqara, inna Allahi yuhibbu tawabin o yuhibbul mutatahirin zaista Allah voli oni koji se kaju. Jer svojstveno je insanu da griješi. Ovo sad ne treba pogrešno sad, pa kaže, slušaj, Boži poslanik je rekao, svi griješe i, ajmo, ponesi čekove i potpisuj kamatne kredite. Ne, ali to je dokaz da insan kogogoda se čuva po griješće. Ali su najbolji koji se kaju. I to su oni koji voli uzrišeni Allahsu, ajmo, tada. Koji su svjesni svoje greške, ne oholi se, već plaću u svome gospodaru, moli ga da im oprosti, I to su oni koji vole uzvišenje Allah tabarakvatala. Insan treba u današnje vrijeme, po mom nekom skromnom mišljenju, skoro svaku seđdu, skoro svaku noć, da plaći Allah tabarakvatala za grijeve koji čini. Nijema da braću madrako ne čini. Ja to ne govorim iz skromnosti, govorim samo iz stvarnosti. Ne daj Bože da grijezi smrti. Ja prvi bi bio kod deponija smeća, a ne mislim da bi vi mirisali ko ljiljani ili ko mošus neki. Sve je zaprljano. A hvala Allahu, kad ima ta mogućnost i sam pokaje istinskom tevbom da odluči da liše neće se vratiti na taj grije. Bez obzira možda će se opet vratiti, ali da donese odluku da se neće vratiti na taj grije. Također, čovjek u današnje vrijeme prvo, i to je najbitnija stvar u životu, treba da obavi ono što mu je nariđeno strogo. To je taj redoslijed prioriteta u životu. Prvo u farsi, nakon toga na file. Na file su, normalno da su na nižem stepenu od farza. Fars se podrazumijeva, mora se učinti, ali na file, narošto u današnje vrijeme, su stvari koji čovjeka približavaju Allah. Rime u kojem živimo, evo bošnjaci, muslimani, Procentualno, koliko ljudi klanja pet vakatna maza, bez obzira kako klanja, je li prije toga otišao u WC pa se nije oprao, je li došao otkrivenije lijeđa, klanja providne majice, je li ovako, je li onako značivstva, koliko je samo klanja, pa ćemo poslije rešeta da vidimo ko kako klanja je li potpunio ruku, je li seždu, kakvu je Fatiju proučio, je li onu grčko-rimsku, neku sa neke tamo onaj glagolice, Bog zna, od dvuka karađija što je naučio, hajde, to ćemo sve nekako zdrobiti, nećemo u to gledati. Koliko ih klanja pet vakata? Prelazi, je li pet posto? I da tebe Allah počasti u tom vremenu da klanjaš duha namaz. Da klanjaš potvrđeni sunnete, da klanjaš noćni namaz. To su velike stvari. To je put ka ljubavi uzvišnjog Allah na današnji vijem. Kada su se ljudi u tolikoj mjeri odnetuli od ibadeta. Ljudima je nepoznanica dobrovoljni posljed. Ljudima je nepoznanica skoro dobrovoljni hači. Na file, braću moja draga, znači narošto u današnje vrijeme čovjek treba da im obrati mnogo pažnje. Kaže Allah uposlanik alaihi sallatu wa Najbolje čime se insan može približiti gospodaru jeste da čini ono što mu je kaže iftarada alaihi, ono što mu je obaveza. A neće rob prestati da se približava gospodaru na filama sve do ga ne zavoli. To mi u ovo današnje vrijeme Treba da koristimo neke posebne metode da se približimo Allahu, da zadobijemo njegovu ljubav, da nas učvrsti, da nas, hajde da kažemo, uputi na pravi put. Jedna od tih metoda jeste što više na file. Nakon farza, nažalost, nekada se dešava da ljudi polupaju lončiće, pa određeni na file počnu forcirati na račun farza mi dijelimo iz ovog kadisa, znači da je to neispravno. Također odjela koja su i te kako bitna danas u današnje vrijeme vrijeme kada ljudi znači drvlje i kamenje bacaju na islam, pratičari vjere se etiketiraju marginiraju, prozivaju, potvaraju, laži se na njih, oni siromasi, nesposobni da se brani. U današnji vrijeme je veoma bitno da se čovjek okiti svojstvom sabora, strpljenja. Ko nikada, do sada, kroz historiju. Jer vjerujte, braćo moja draga, ako čovjek ne bude imao pri sebi ovu svojstvo, Boga mi teško će izdržati. Kažem, pogotovo u današnje vrijeme, kada se ljudi koji prakticiraju vjeru, znači etiketiraju razno etiketama, prozivaju. Allah Želšanu, znači navrata, raznih konteksta kaže, jedan od tih ajta jeste وَاللَّهُ يُحِبُوا الصَّابِرِينَ Allah voli strpljivi. Nekada ljudi Ja sam nedavno imao jedan slučaj jedna sestra je poslala jedno pitanje, možda će tu inšala koji dan biti ovljavljena na Mimberu. Sestra kaže, tako valjda se neće naljuti što će mi ispričati taj događaj. Tek je se udala dvadesita godina, Allah dao da je trudna i nakon što je dijete oživjelo u stomaku, jednostavno pobačaj. Kaže, toliko je tu mene pogodilo, jednostavno znači ne mogu se smiriti nikako doktoru tablete, znači više to je, jednostavno ne mogu da svatim da je to dijete umrlo, nakon što je bilo živo u meni. I poslala je ona pitanje, pa eto, bilo na faka da ja odgovorim na to pitanje, pa sam ja, iako je to bilo vrijeme ispita, svetio dosta pažnjiv, pa sam napisao 4-5 stranica kao odgovor. Čovjek ne zna nekada naš ovaj rasun određene stvari, Ne može razumijeti. Allah dželal već kaže u Kur'anu: "A sa entakrehu shay'en wa huwa khairul lekum." Vini nekad nešto prezirite, ono je khairs vama. Ja kažem toj sestri: "Šta misliš, sestro?" Reko: "Normalno ti, zašto želiš što djete? da sutra odraste da te sluša, da ti bude pokorno, da bude Allahov pokorni rob?" Jel tako da? Jest. Al ko ti garantuje da će biti tako? Možda je ga Allah uzeo da, da ga ne gledaš sutra kako ide u džhennem. Znaš li kako boli insana kada vidi svoje rođeno djete u koje je uložio toliko vremena i truda i novca i vidiš ga, Allah mu nije dao uput. Uputa nije u tvojim rukama. To mora da znate, uputa u našim rukama. Mi možemo pojasniti nekom vjeru, ali ga ne možemo uputiti. Svoje djete, poslaninci nisu mogli uputi svoje djete. Ja kažem, čitateli suru Kef, Adlađe li še kada govori onom slučaju, pa kaži, ovo dijete, uzijeli smo ga. Da ne biti te svoje roditele odvjelo ne treba. Tako i današnje vrijeme. Čovjek određenu stvar smatra da je zlo po njega. A pa možda je tu u osnovi hajr, ali se treba strpiti na tome, na tim iskušenjima. Današnje vrijeme, teško vrijeme, treba, braću moja draga, dosta sabura. S ovim narodom, koji kroz istoriju brošao mnogo toga, koji mnoge stvari radi iz neznanja, Ovaj naš narod koji nas okružuje, u osnovi je dobar narod, voli vjeru. Ja tamo kad me ljudi pitaju o Bosni, kad me pitaju o Bošnjacima, rekao, to vam jedan narod ubijeđe se da nema na planeti takvog naroda. Oni su objedinili nešto što nije niko objedinio, da u toku jednog dana je spreman opsovati Boga, a na kraju dana je spreman poginti za vjeru. To rekao, nema nigdi na planeti. Osim kod nas. Kaže čovjek, nisim musliman, čovjek odmah pištul izvad i učelo te kokne. Kako nisam musliman čovjek? On, jadnik, ne i ne posti, pije i psuje, ali on musliman. Jer on smatra je to takav musliman. I vidjeli ste šta je bilo u ratu? Ja znam slučajeva, najveći lopovi, najveći pijane, najveći prevaranti su bili u najvećim probojnim jedincama i sve akcije su prošle mogući. To znači je neopisivo, ali to ukazuje da u to narodu ima hajra, ali isto tako ima džehla. A džehl, on dolazi sa izuzetno lošim postupcima. Jel ste Božim poslaniku, dođemo Beduin, potegne ga toliko, da njegova kragna znači napravi trag, ostavi trag za crveni se njegov vrat. Neznanje, dželj, tako isto što se nama dešava. Ljudi su nesvjesni. Nedavno im žena, ne znam jate li vajate, ženski su li vajete, ali eto koris, koriste u tome. Kaži, neka sestra je odala negdje po nekom supermarketu i kaže djeca, dvoje neke, dvije neke ljevojice, bježi eno babaroga, eno tamo neki čika švabo i kaže ta sestra lijepo kulturno skine nikad, priđe im, tu djeci si dadne im pojednu čokolavicu, lijepo sa njima porazgovara i prilazi i kaže nana od te djeci, a i tu i njova mati. E, kaže, djeco, draga, to je kriva vaša mati koja vas tako uči. Vidite da su to normalne osobe, vidite da vas niko u supermarketu nije pogledao i niko vam nije dao čukoladu osim ta žena. Možda vam kažem, ta njihova majka što je odgaja da je žena pod nikavom, babaroga, roga, to je iz neznanja, iz džela, Zato što ona sirotica vjeruje eh, televiziji i novinama više nek što vjeruje bilo komi drugom. Neznanje. I čovjek će u tom neznanju sigurno, braću moja draga, biti izložen razno raznim musivetima. Zato se moramo naoružati saborom. Nažalost, živimo u vremenu kad imamo braće koji svaku loptu vraćaju na prvu. On voda po ulici dok neko ovako pogao odmah, šta ješ, šta gledaš? Nemoj da ti nos razmah. Ima to, odmah svi ide na prvu. Ja znam slučaj, će se odmah ufati na ulici s čovjekom, pogledu ga čovjeku, što hoćeš čovječe? Morate pogledat. U buci nikad mi nećete vidjeti. A ja ni, nismo ni ništa spremili. Čujte, pogledat, morate gledat neobično. Normalno ima tu sad nećemo govoriti o o o zašto je to tako. Da ljudi koji vjeru prezentuju nose i možda bradu da žive po anefijskom ezebu, sutra kad ja pustim bradu i kad odam pa baščarši, nikom bi ne bi ništa rekao, rekao bi ono Efendija samo skinuo kapu, došao da kupi paradajza. Ali ja sam pustio bradu, onaj koji treba trebao pust, nije pustio i onda onda će bit tu šareno telenoko. Ali moraš osaburat. Moraš osaburat. Vraćamo se na onaj prvi dio, prvi samjet, sunet Božji poslanika. Gdje Boži Božji poslanik, govorio ljudno, šta me gledaš? da te razbijem tako dalje. Ko što daši ljudi govori. Znači, moramo biti spremni, braćo moje draga, na sabor. Zbog većih ciljeva. Zbog većih ciljeva Allah nije to u snaga. Nije u pitanju snaga. Već u pitanju cilj zbog koji ti je hoćeš da saboriš Da mu prikažiš veru lijepom. Da mu prikažiš veru lijepom. Da tu se znalo desiti kod cele fakta Kaže, dođe čovjek ređa drugog čovjeka, pobožnjaka, učenjaka, kaže, Allah mi riječ mi progovori i kaže, vidim ja, ja shvatim da on neće, ne želi da se spusti na nivo na kojem sam ja, da se svađa sam. Mi to trebamo drugim ljudima pokažiti da smo mi visoko, daleko, iznad toga da mi ljudima pišaretimo da se svađamo s ljudima, što na je neko pogledu. U svakom slučaju, tema je duga. Također, braću moja draga, od puteva koji vode ka Allah, debarko tala, njegovu ljubav, jeste skromnost na dunjaluku. Opet se vraćamo onoj našoj temi vakufa. Vjerujte da sam ubijeđen, žalom mi je što je to tako, ali ljudi svakim danom sve više gube kompas. Evo ja sam vam navio jedan primjer. Koga znate vi iz naših društva je čuvijek kvadratni metar zemlji i rekao ovo je vakuf. Ljudi razmišljaju ahiretski. A Boga mi ubijeđen sam da velik broj ljudi ima što vakufit. Zato vidiš čovjek kao, treba auto, alhamdola stego auto, treba stan stigo stan, alhamdola, treba ovo. I onda kad sve to zaš e sad počni izmišljati. E sad bi na Nikšiću gore kakvu vikendicu, trebalo bi ovdje, trebalo bi ovdje. Pa treći ovdje, koliko ljudi koji su gladi i žedni, pa ako hajde nešto i ljude, gde za sebe, ostav nešto za arhirepola. Napravi neku baraku u Saravići će studenti bit će studirati, gdje će koristiti umetu i mnogi druge stvari. Ali bojim se, vjerujte, bojim se, e, a to je u jednu ruku, pokazatelj da smo mi, izgubili kompas tako da jednostavno želimo da dunjaluk maksimalno iskoristimo kao da se ne nadamo ahiretu. Kao da se ne nadamo ahiretu. I ovaj savjet jeste braću, moja draga, su od dunjaluka. Pogledajte, dolazi ashab Allaho poslani koji kaže, Allaho poslaniće, ukaži mi na dijelo. Ako ga budem radio, volit će Allah i volit ljudi. Gledajte, nje ovih ambicija. I je dokaz da je propisan, da čovjek interesuje se šta su to dijela koja voli Allah. Šta su to dijela koja će insana učiniti voljeno kod ljudi. Slušaj, ah ne interesuje me šta će u meni ljudi, već piti me da sam na haku. To su riječi istine s kojima se želi i balteliko što kaže Alija radi Allah. Moraš paziti šta će ljudi o tebi govoriti. Normalno, kroz prizmu vjeri, ali moraš paziti moraš paziti kako ideš u uvicu. Allah sve te. ništije. U tebe je hiljedu oči uprto. Kako voziš auto. Kako sjediš u tramvaju. Kako svoje dijete šaljiš u školu. Sve se tvoje prati. Vjerujte da se sve prati. I čovjek mora paziti. I ovaj asa, pogledajte. Kaži, kaži me Allah, ukaži me na tijelu, kada ga budem činju, voli me Allah i voli me ljudi. Nije mu Boži posljednik rekao, slušaj, ma volite, briga, volite ljudi, ne volite, bitno ti je da se nahaknu. Ne, ne. U kasomu kako će da ga ljudi voli? Nama je bitno da nas ljudi voli, nestoj da ne voli i mene ko tog i tog ili tog ili tog, da me voli i da prihvati od mene vjeru, jer će prihvat vjeru kad me voli. Ako me mrzi, a ja sam tu mržnju proizvijel s svim ponašanjima, nije će od ne privat ništa. Nije očivo da nas ljudi voli samo da bi prihvatili vjeru, da se spasi Allah, mi nudimo im spasi na dunjalku i na ahiretu. To što ljudi valjaju, to što ljudi lupaju, a ja mislim da to Allah mi koze na vlašiću gore znaju kad neko lupi, kaže plaćenici dobivaju pare. Tu ispadni sad koliko god ljudi kreni, kreni klanja, klanjati tamo naplaćuješ, pošli za svaki namaz, za svaku nafilu, ti obraćunaješ. A da je to tako, čovječe, pa mi ne bi sad sad bi ja bio na baš čarši ljude, bi bilo u džami, da što više i uguram, da što više i naplatim. Na Ispadeše te žene, te podnikavima i te vradnostu, najveći profesionalci, čovječe, toliko je pare dolazi i toliko plata, nikad se ništa snimilo, nije ni ufatlo ni, ni spiskovi, ni potpisivanja, ni rate, ni kamate, ništa živo. Stvarno su stručni čovječe stvarno su stručne toliko u Bosni i Hercegovini da svi dobivaju pare i da to nikad niko nije pustio vratka i da im pusti jedno četiri godine vratka sam da uđem u taj spisak da i poslijem ja poslikam i ja to sve riješiti. I to kažim ovo da nas ljudi voli kako bi prihvatili istinu Allahem kako bi se spasili. Kako Allah želšanu pisuje Božjih poslanika. فَلْعَلَّكَ بَاهِيٌ نَفْسَكَ Zar ćeš ti svisnuti od tuge što oni neće da prime islam? To je svojstvo mu'mina da želi ljudima koji ga okružuju u Spreman je da sabura, oni ga vređaju, on sabura zbog čeka Zbog njihove koristi. Subhanla, koliko su čiste grudi mu'mina? Dođi čovjek te vređa i ti kažeš, slušaj Habibi. Ja da hoću da se spusti na tvoj nivo sad ja tebi razbio nos. Ali neću. Hoću da usaburam da ti vidiš šta je islam, pa da ti privadiš ovaj islam, pa da se spasiš na ahiretu. Subhanallah, ima li to Allaha ti Svevišnjeg igdje osim islamu? Nema, nigdje, ja vam karim utređaba čitat. Nema, nigdje osim islamu. Pa kaže Allahu poslanik, ali i salatu samo ovom čovjeku koji traži dijelo koji ako bude činio, volit će ga Allah, volit ljudi. Kaže Allahu poslanik, izhed fi dunja juhebbo Allah. Budi zahid na dunjaluku. Od dunjaluku uzmjeno liko koliko ti treba, Allah će te voliti nas A bude ovisan i nemoj trčati za onim što ljudi imaju u svojim rukama, ljud volt. te Ljudi sam voli kad im išćeš. Kad išćeš, na tebi je 68 x-ova. Niko te ne voli. Zato kaže Božem posljedanju, hoći da te ljudi voli, nemoj ništa iskati od njih. Išće da Allaha, bar ga je njegove riznice, su neprislušni. Također, <clears> također, <throat> <clears throat> Od koja vode ljubav Juzvišnjog Allaha te varko tajla jeste, vraću moja draga, takvalko bogobojaznosti. Slušali smo mi u bogobojaznosti svi, i dersova, i hudbi, i knjiga, i svega toga. Ali taj praktični dio te bogobojaznosti nekako nam ko zariba motor. Kako da upali. Istinska bogobojaznost. Istinski strah od Allaha. I kod kući, i u džamiji, i na Igmanu, i na moru, i u školi, i u firmi. Primijetno je, braću moja draga, da ljudi imaju nekoliko ti raznorazni interesova. Jedan je za džamiju, jedan je za kike, jedan je za izlete na Igmanu, a ima opet jedan za u kući. Jedan za u firmu. Što, što nije dobro. Istinska bogobojaznost. Pogledajte Allah i ti riječi Allahog postanika. Tako kratko, a tako sve obuhvatne. Boj se Allah, ma gdje Kratko, jasno. Ma gdje U džamiji boj se Allah. U džamiji čovjek može napraviti haram. Ljudi ne znaju. Čovjek može doći u džamiju, došao da obavi namaz i napravi u toj džamiju koji je došao da obavi namaz, da se Allah približe, on napravi haram. Kamoli da ne može napraviti hrana na drugom mjestu. Buj se Allaha Allah. ma i u kući, i u firmi, i na igmanju, i na mur, i u jamii, i u škole, i u firmi. Uvijek se boji Allaha. Koliko je kur'anskih hajata, kojima Allah s.w.t. obeća i Bogu boja svoju ljubav. Inna Allaha yuhibbul al muttaqin. U suri tevba u mnogim drugim mjestima. <coughs> Kaže Allah pasti kaleh salatu wassalam. Inna Allah yuhibbu al-abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Zai Allah voli roba koji ima pri sebi tri svojstva. At-taqiy, pobožasan. Al-ghani, bukvalno prevedeno bogat. Al kažu komentatori i tumači hadisa, ne misli se bukvalno bogat. Ječ mu govoriti bogatski Ali ovdje se misli zadovoljan. Zadovoljan. Allah voli roba koji je bogobojazan, zadovoljan i hafiđ. Skriven. Za njega se ne zna. U kontekstu čovjek živi normalan život. Ne miješa se ovdje gdje ga ono što ga se ne tiče, toga se ostavi. Až ljudi svakom loncu koji god lonac, on pokriva. Sve živa. Sve komentare on On sve vrste sportova s nama. U koju god u ekipu ga ubaciš, on odmah se uklopi i igra. Sve živo komentariši. Svakog učenjaka, on ti rengir ima, samo ga probaci, kaže, otpulo u šest sveta u životu, završna stvar. Sam ti šest nauči. A kaj ješ, milijon i 860, oni normalni, kajte, ja ne učim, ja sam učim, oni profovali. Inna <coughs> Allahi yuhibbul abde, etaki Allah voli abda, roba bogobojaznog el ganij zadovoljnog. Opet se vraćamo na onu temu dunjavka. Allah je, braću moja draga, to da su ljudi nezahvalni, da su ljudi nezadovoljni. Normalno mi smo govorili dosta puta, pa nećemo to mnogo ponavljati. Zašto su ljudi nezadovoljni? Zato što slijedi čafire. Čafiri živi dunjavljog zbog dunjavljoga. I onda musliman dođe poremeti parametre nišanske sprave i onda on hoće da stigne se koji će afir. Pa on volno živi za taj samo samodunjaluk i gotovo, on ne konta da će živjeti posle smrti. Hoće da proživi sve živo. On kad pravi kuću, mjesto da uloži u nju 300.000, on uloži 300.000.000, hoće da živi tu, da mu svi leptirove ko njega lijetaju. Sve živo da ima tu. Musliman zna da tu će jednog dana otići. Valja Allahu hisa polagat za tu. Puno je lakše je pološiti sad kad radeš nego kad budeš pravio mjesto što imaš jednu sjalcu koja može gori ti uvrneš to 60 u jednoj sobi. Hem što trošiš struju, što plaćaš sjalce. Lakše je Allah upotnijet račun za jednu sjalcu. I mnoge druge stvari. Ljudi su nezadomni. Vjerujte, ja nekad sretim se sa ljudima, nažalost neki od njih su i šedijatski obrazovani, Pa znaš, zato što je tu negdje, nije daleko, znaš da ima auto, znaš da ima kuću, znaš da ga je Allah obskrbio, da ima djeci i muški i ženski, Allah mu sve dao. Znaš da je prilično zdrav, znaš da ima jedan poslu, pa možda i dva, pa možda i nešto ih honorarno ufati, nekoliko poslova. I dok staniš sa njim, da li on to odmah, ono, neka kontranapad, napad je najbolja odbrana da mu ne bi zaiskao, on odmah prošle, ne može se abibi nikako, ja ne znam kako ću. Ne znam šta ću, teško, teško kraj s krajem sastavi. Prvo daj dragi brate malo podunjaluku, da vidiš da ima ljudi koji nemaju šta jest. Allah ima ljudi koji nemaju šta jest. Upitajte u našu braću koji radi u socijalnom osjehu pa ćete vidjeti. Ljudi, ima ljudi koji nemaju šta da jedu. I onda insan koji mi Allah dao i kuću, ima gor tri sprata, i potkrovlje i neće to doprijemiti. Allah, najbliži znakav živi u konu Ali, 750 godina, ne može to sve stignuti na, na doprijemat. Ima djeci, ima auto, zdrav, ima ženu jednu, možda i drugu za nju ne zna nikom. Sve mu Allah dao, nezadovoljno, nezadovoljno, da li je gospodaru hvala ti, ti gospodaru. Nezadovoljno, Allah mi primijetno i nezadovoljstvo koji je dolazi na braćo, dolazi na Allah, mih glavni problem nezadovoljstva jeste što gledamo u Čafire. Čafir dođe kupio zadnjeg BMW-a, kupio zadnjeg Mercedes-a, ti voziš tek 2000 dogodište. Aj čoveče, kako ćeš ti to izdržati? Pusti Čafira, on živi za tog Mercedes-a, tu je njemu, njemu lat i uzat, on njemu sežu čini čoveče. Pušti se njega, ti ko ubis sebi auto, koliko imaš para i onoliko koliko ti može tvoju potrebu pokriti. Ali mi jednostavno izgubili smo se u vrtlogu dunjaluka. Također, braću, moje draga, u jednom interesantnom hadisu Allaho poslanik spominu tri stvari koje vode ka njegovoj ljubavi. Kaže Allaho poslanik, alaih salatu wassalam, in ahbebtum en yuhidbekum Allahu ta'ala wa rasulu ako bi vi voljeli i ako želite da vas Allah zavoli i njegov poslanik uradite tri stvari prva stvar ono što vam se povjeri uradite emanet koji preuzmijete ispunite nažalost neću komentarisat kako se mi odnosimo prema emanetima Pričaš čovjekom, na te reklam, kaže, eto me, za minut sam kod tebe. Ja sam, vjerujte, dosta puta znao, subavno, rekao, hvala Bog pa ti, mobitelji, zapamte, kad si ti sa njim pričao. Kaže, eto mene za minut. Prođe 15 minuta i ja sam sam čekao, možda u mene, ovaj moj mozak brzo radi, neko da vidim, možda mene vrat tamo pogledaš, kad si razgovaro, sam pijem 15 minuta, njega još nijema. 15-20 minuta i on nakon pola sata dolazi. Kaže, eto me za minut. Emane ti, braću moja draga, su znači pitanje onaj kojima, kojim treba posjetiti mnogo pažnje. Također kaže, aloha poslanika, ustupu ida adestum. Kada govorite, budite iskreni. Opet da ne govorim u kakvom stanju i halu živim. Čovjek ti ispriča priče, romane, sve živo i tevi kad uđe oči ispadnu zato što se začudio šta ti je sve ispričao, kaže ja se šalim. <laughs> da ne govorimo o vicevima, o sulji, o muji, o fati, o, o tim raznoraznim nekim likovima. Mi moramo, braću moja draga, da se razlikujemo od društva u kojim živimo. Mi imamo mnogo prećih stvari nego pričamo viceve. Mi treba razmišljamo o umetu, mi treba razmišljamo o našem stanju, treba da razmišljamo o našem biološkom obstanku. U svim tim vicavima najgluplji bude Mujo i Uso i Haso. Nikad nisi tamo čuo da je to bio Ratko i da je to bio Miloš. Nikad u životu nisu oni glupi bili. Ali to je to uvijek bio Mujo i Haso i Uso i Fate. E to ti, ti najgluplji ljudi. Sami sebe zaglupljujemo. Čudvi treba u da se uzdigni iznad toga. Nijemo mi vremena za vicave, ljudi. Nema gori pod nogama. Vidite li da je bosna sa ko filđana. No. I ljudi imaju vremena za viceve. Kaže Allah, postani kalif se radu selam. Wa ahsinu mu jiwara znači nakon što je rekao ispunite, te emanete, istinu govorite i kaže ahsinu mu jiwara, lep ose obodite prema onima koji su vašim komšiluk. Ne bi da je plav komentarišim, ali nažalost veoma i rijetko naći čovjeka koji je ostavio izuzetnu lijepu trag u svom komšiluku zato što ga to mi Islam uči. I vraćamo se da svoj Islam treba prvenstveno počnemo graditi u svojim kućama, nakon toga da počnemo u komšiluku raditi to što mi imamo neke skakače ili ne znam ni kako je i nazvat koji skaču odma pri svoje kući odma skače do saudijske Arabije tamo do Tunisa do, do Egipta pa tamo šravaju koji je, koji je hakim chafer koji nije ko je uvjeri ko ne uvjeri pusti se toga to su znači skakanja troskoki koji još ne poznaje historija čovjekanstva to, to, to su koraci znači po svim pravilima islama duple lopte počni kuću Islama grati od sebe, od svojih porodici, od komšiluka, od svojih rodbini, od svojih čarši. Pa onda Allah te sigurno neće pitati za oni tamo u Egiptu. Ima u Egiptu bolji muslimana od nas koji će biti pitan za Egipat. I u Saudijskoj Arabiji bolji muslimana od nas koji će biti pitan za Saudijsko Arab. Također, braću moja draga, od djela koja nas vodi ka Allahu te barka te ala djela koji voli Allah jeste blagost i nježnost. Malo pri smo se do toga pa pišemo puno komentari sati. Allah stani pogledajte šta kaže: Inna Allaha rifqa fi l Allah je kaže blag. I voli blagost u svem. U nas Ja sam to rekao i ne znam vallam kakve li te knjige ljudi čitaju. Koda da nikad u životu nismo na ovaj hadis na let. Evo daje meni sad te ljude koji, koji svaku loptu vraćaju na prvu, koji svakog čovjeka napadaju. Kako odgovort na ovaj hadis? Evo Allaha ti svevišnji kaže Boži poslali, Allah voli blagost u svemu, u svemu. Čovjek dođe, taj insan ne zna za r po rahmet. Ne zna za B bl od blagost, ni u čemu nije blag. Prema svojoj djeci nije blag, prema ženi nije blag, prema braći nije blag, prema komšćama nije blag, prema ljudima na ulici nije blag. Ali, spreman je možda, šta ja znam za motaciju, neki turban, možda ne znam, nijam kako se obući, ti bi rekao da je to neki čovjek iz trećeg stoljeća za luto, ugosnut u nekom zrakoplovom, leti. To je neki tabin, čovječe, kako on izgleda. Kad vidiš njegovo ponašanje, to je znači jednosmirna ulica islama. Gdje je ta tvoja blagost? Dobro, je ovo, de gospodine, pokaži nam gdje ti praktiš ovaj islam. Ti usnovima nisi blag, čovječe. Kamu volim? U javi. Nimaš blagosti, mi učan. Boži poslanji kaže, Allah je blag i voli blagost u svemu. U svemu voli blagost. Gdje je taj tvoj hadij? Ajde, denam upri prstom, gdje su ti tvoji hadijsi? Koliko smo već ljudi mi na ovoj našoj pozornici? No, Imaju še 40% Četiri se, tamo. Također, braću, moja draga, odjela koja vodi ljubav izlišno od Allah, barh kvita'ala, time ćemo kupo da. Lato, barke, I završiti, ako sam ja planirio, noćas malo više, da prežimo, leto bilhajr. Da, ladani, hajra. Jeste, ljubav Allah, barh kvita'ala, se postiži prikom obrać slimanim međusobnim podpomaganjem kaže Allah poslanik Ali seletu ve selam ahabu an-nas ljudi su allah oni koji najviše koriste drugim ljudima kako je to fin jednostavan parametar da se izvagaš koliko stiko da vla težak Fino sjedneš na papi i skontaš koliko ti koristiš drugim ljudima. Koliko budeš koristio drugim ljudima, toliko te Allah voli. Ahabbu nasi ila Allahi, najdražiji ljudi Allah te wa ta'ala, jesu oni koji najviše koriste je ljudima. Mnogo je načina, i nećemo to uvijek ponavljati, kako ću da koriste ljudima. I u vjerskom i u svjetovnom pogledu, Pa kaže Allahu poslanik jednostavno kao jedan primjer pa kaže Ehappu l'a'mari ila Allahi subhanahu wa ta'ala sururu tudhilu ala muslimin. Najidražije dijelo Allahu koje možeš uraditi, šta? Nije reko da protekfiriš pola Egipta, čita u Saudijsku Arabiju, pola Bosne jercegovine, pola, mislim, na se bošnjake muslimane, jer srba ne treba tekfir. Nije to rekao? Najdražije dijelo, kaže Allah, u kojem može učiniti jeste, da uneseš radost u kuću brata muslimana. Jer radost kad čovjeka izbaciš izvjerini? Kako se taj čovjek osjeća? Kako je tu radost? Dođiš bratu musliman da mu pomogniš, da ga posavjetujš, da svjetniš sa njim, ti spriča svoj problem. Tu je, braću moja draga, najdražije dijelo Allah, wa da uneseš radost u kuću brata muslimana. Na bilo koji način, Nije to samo da mu doneseš 100 eura. Evo, vjerujte, malo prije smo imali primjerovni sestri. Tvoj sestri 100 eura, ništa nije značilo. Ali vjerujte da pročitate njen odgovor, koji je ona poslala nakon što smo mi njoj poslali zbimbera odgovor. Koliko ljudima znači kada mu pošalješ odgovor, kada mu daš propis, kada ga posavjetuješ, kada budeš sa njim, kada, kada je njemu najteže u životu. Da uneseš radost u kuću muslimana. Onda kada je njemu tuga, kada mu je bela, da budeš sanji, da mu pomogniš. To je najdraži dijelo Allah. Na taj način čovjek, Allah, amin. to zna onaj ko to okusi. Slast imana, što čovjek može okusiti pomagajući drugima. Ne znam da može okusiti, možda i kroz namaz, i kroz neke druge ibadete koji su direktno vezani znači za vezu između insana i gospodara. Kada čovjek odi u bjednu porodicu, insan koji ima problema, koji se nasikira, koji ima, za njega ne riješi problem, i ti to njemu pomogliš da riješiš. Osjeći, osjetiš neku širinu u grudima, osjetiš slast, osjetiš zadovoljstvo, ne udaš po zemlji čoveče, lepdiš. Pa kaže Allah, poslanik Alihi sr. sr. nastavlja, kaže da umeseš sreću u porodcu brata muslimana, da odagnaš od njega osibet koji ga zadesio, da mu pomogniš da vrati dug. A što je se zaduživo, kaj šta me vrga ne vraća, ima ljudi koji uzimaju pare, Bezveze, to je poznato. Našto u današnje vrijeme kad ljudi ganjaju mobitele, ganjaju kartice, ganjaju uh, kompjutere, laptope i ostale onaj, elektronske spravice. Ali ima ljudi, ljudi koji su s potrebom, možda dijete bolesna, možda Hanuma bolesna, možda roditelj ili šta ja znam. Malo se kupimo u tim vodama. Također, te trudan hu da od njega naš glad. Iđe pa naš narod reku, kaj sit se gladom ne razumi. Čuje, kluješ vajziš mu. E, on čoveče ne vidi, on tebe vidi ko jedan dobar hamburger. On da skočio na tebe zagrizov, gledan gladan Dadni mu kupi mu čoveče hljebi, onda sjedi on je kjede hljebi vajzi mu. On dok je gladan, on ne vidi ništa čoveče. Narani insana. Malo prije smo konstatirali ima Boga, mi, ima Boga mi dosta ljudi gladni. Ima dosta ljudi gladni. Također, i to je kraj ovog dijela Hadisa, kada Allah poslanik tu sve rezumira, pa kaže da odim sa, sa vratom muslimanom, da budem na pomoći njemu, traži imenog da budem u itikafu, u ovoj mojoj džami, džami Boži poslanika mjesec dana. Subhan Allah. To ne možete naći, znači sigurno, nigdje osim u da najodabraniji insan, posljednji poslanik Muhammed Ali i Selam kaže meni je draži da odim pomoć vratu muslimanu u nekoj njegovoj potrebi nego da budem ovdje mjesec, dana, ojiti kafu, će ću panjati, će ću postiti, će ću zikriti. Draži mi da odim pomoć vratu muslimu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, doma što smo čuli, bude korisno za nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine, da nas učeni od onih koji će iti po koji vode ka njegovoj ljubavi. Molim ga te barakva ta'ala da bude na pomoći nama, našoj braći muslimanima, magdje bili, našoj braći muslimanima u Iraku, u Čečenju, u Palestini, u Egiptu, u Siriji, u Jemenu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. Molim ga te barakva ta'ala da obrza pobjedu ovovu napačinu ummetu in na krajsu Hanek Allahni Hamdike ševelja ila ila in tea feruke po je tumu lejti.